technikai is felkészült. Okay. We're going to finish the book of First Peter today. Ma befejezzük Péter első levelét. Uh, it's also First Peter's always been one of my favorites. Ez mindig is az egyik kedvenc könyvem volt. Um, and after First Peter comes Second Peter. És az első Péter után, meglepő módon, a második Péter következik. He, he two, two mert két könyvet is írt. We're not talking about Peti, természetesen itt nem a Gajdácsi Péter leveleiről the, van szó, Peter, hanem Péter apostol leveleiről. Uh, Second Peter is also very exciting. A második Péter is okay. nagyon izgalmas. Is very exciting, very practical. Nagyon izgalmas és nagyon uh, gyakorlatias. It's going gonna, it's gonna, it's gonna to really encourage us. Nagyon bátorítani fog minket. About the that are going to in the azzal kapcsolatban, hogy mi fog történni a jövőben. The first first. De akkor vegyük első leg, elsőnek az elsődleges dolgokat. Peter, tehát az első Péter 5. részét. Az okay, we're going to um, go really from verse to the end of the a fejezet végéig fogjuk átvenni. And uh, Patty probably knew what I was teaching, so he chose that doll. That song. <laughs> Peti valószínűleg tudta, hogy mit fog tanítani, ezért uh, választotta ezt az utolsó darabot. Mert ebben az igerészben uh, Péter azt mondja, hogy Isten a gőgösöknek ellen áll. Az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. Therefore, ezért, God. alázátok meg magatokat Isten hatalmas keze alatt. És and, and so this, this really ez az üzenet igazán az alázatról szól. És lehet, hogyha már egy ideje keresztény vagy, akkor azt fogod erre mondani, hogy jó, oké, okay, persze, hát hallottam, ez tényleg így van. I szerintem actually don't think we have a clue as to what humility is. De szerintem fogalmunk sin fogalmunk sincs arról, hogy mi is az az alázat. All of us are filled with pride. Mindannyiunk távo van büszkeséggel. Yeah. <laughs> Kivéve a petit, persze. So <laughs> once once you say, you know what, I've been I've been practicing at home. És. <laughs> Ó, ah, valaki azt mondja, hogy yeah. én otthon gyakoroltam. I, I think I've got it. Szerintem nekem ez már nagyon jó megy. If you want to know what a humble person is, you just look at me. Ah, hogyha szeretnéd tudni, hogy néz ki egy alázatos ember, néz rám? Right. You just failed. <laughs> Ak akkor buktál meg ezen a vizsgán. Okay. And uh, but, but I, I hope that Some of the things we say to, that I say today will actually offend you a little bit, because because I want them to. Uh, remélem, hogy uh, néhány dolog azok közül, amit elfogok magam mondani, kicsit úgy megbánt téged, mert ez tud, tehát vigas szeretné, hogy ez így lenne. Because uh, humility is not something that we learn at school. Mert az alázat egy nem olyan, ez nem olyan dolog, amit az iskolában tanulunk. It's not something you learn from your boss at Vagy work. Vagy a főnökünktől a munkahelyünkön. Right? It's not really something you learn from. The men who lead our nem egy olyan dolog, amit az országunk vezető politikusaitól el tudnánk tanulni. Why are you your <laughs> Nem is tudom, hogy miért hümmögtek erre. Because in the world that we live in, if you didn't know. Tehát ebben a világban, amiben élünk, ha netán nem tudnátok. Is not a value. Az alázat, az nem egy érték. It's not. Nem, egyáltalán nem. But pride is. A büszkeség viszont annál inkább. Of course, nobody really wants to talk about pride. Természetesen nem nyíltan beszélünk arról, hogy büszkék vagyunk. We don't really want to use that word. Ugyannyira nem használjuk ezt a szót. A modern világunkban más szavakkal ő, takarjuk be ezt például az önbecsülés. Uh, self-actualization. Az önmegvalósítás mondjuk. <laughs> And and we say that's, that's that's a real person. Who thinks that they're special. that's that's a real person. And a snowflake. person. And so we say that's that's that's a real We, we build up ourselves. We make much of ourselves. De amikor így beszélünk, akkor igazán saját magunkat magasztaljuk föl. Saját magunkról gondolunk túl sokat. Uh, in, in, um, I think it was in, uh, it just came to my mind. Sorry, I don't have the details, but in the English language there was a book for children, released a couple years ago called The Book of Virtues. Nem tudom hogy pontosan mi ennek a háttere, de ez most tött eszembe, hogy angolul megjelent nem rég egy pár évvel ezelőtt egy gyermekkönyv, ami az értékek vagy az erények könyve címet viseltek. And it was full of um, uh, like fables and stories that demonstrated Uh, virtues, like különböző tanmesék és kis történetek voltak benne és mindegyik egy-egy erényt uh, mutatott be például az adakozást nagy virtues. és uh, nagyon sok jó értéket mutatott be But was not one of them. de az alázat nem volt köztük Humility is not a value in our world today. A mai világban az alázat az nem számít értéknek. And it's really not encouraged in any religion. I I looked at this uh, a little bit yesterday. És egy kicsit átanalományoztam a többi vallást, és úgy láttam, hogy azokban sem magasztolják fel az alázatot. But humility in Buddhism and Uh, Hinduism, and Islam is just a way to get what you want. A buddhizmusban, a hinduizmusban, az islámvallásban, az alázat, az igazán arra való, hogy, hogy megkapd, amit szeretnél. Uh, humility is just a way to manipulate karma. Igazán ezzel próbálod manipulálni a karmádat. Really De nem ez a biblikus alázat. Nem azért vagyunk alázatosak Isten előtt, hogy őt ezzel manipuláljuk. We don't come before God like this, nem így jövünk lehajtva fejünket Isten elé, so that we can get what we want. hogy megkapjuk azt, amit akarunk. Right. Okay. And the Bible speaks of humility, somebody wrote About 900 times. Valaki okay. <laughs> megszámolta, hogy a Bibliában az alázat körülbelül 900-szor fordul elő. My Bible only has about thousand, uh, pages. Nem tudom, hogy a ti Bibliátok épp milyen beosztású, a, a Matté körülbelül ezer oldalas. It speaks of humility almost on every page. Tehát ha úgy vesszük, akkor majdnem minden oldalon egyszer beszél az ige az alázatról formában. valamilyen formában. Tehát elmondhatjuk, hogy az alázat nem számít értéknek ebben a világban, viszont ez egy olyan érték, amit Isten nagyon fontosnak tart. Um, here's a few things. Just on the topic of humility. Itt van ö, néhány dolog amit el szeretnék mondani az alázat témaköréről is not, is Az egyik dolog ami nem ö, nevezhető alázatnak hogy ez nem az emberektől való félelem uh, Proverbs 29:25 says that the fear of man is a trap A példabeszédek 25 azt mondja hogy az hogyha félünk emberektől az egy olyan, mint egy csapda But whoever fears the Lord is safe. Aki az féli, az van. Okay. So a lot of people say, "Oh, that's a humble man, right there." Sokszor, uh, But really, that person is just afraid of everybody. If you're familiar with uh, Dickens, he wrote a book uh, in which uh, Uriah Heep. Was this man. <laughs> ha a Dickens könyveit olvastátok, akkor neki is volt egy ilyen főhőse híp, aki, aki ezt a fajta uh, karaktert testesítette meg. Yes Tehát ő mindenkinek igent mondott. Valaki azt mondta, menj oda. Jó, rendben, igen, megyek már. Come! Gyere okay. ide! Okay, okay. Jó, igen, jövök. And he was a man. és mindenki azt gondolta erről, hogy ő egy alázatos ember. But Dickens, being the writer, De Dickens, hogy mit író leírta, azt, <gül> <gül> Hogy Heapnek a a szíve igazán tele volt büszkeséggel. Humility is based on the fear of God, that proverb says. Azt mondja ez a a 29 2925, hogy ö, az Úrban, az Úrtól való félelem, vagy az Úr félelme, az a igazi alázat. A Biblia azt is mondja, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Hogy így éljük az életünket, hogy féljük az Urat. És nem emberektől rettegünk. Mert az emberektől való rettegés csapdába ejt. Tehát so the az első dolog az alázattal kapcsolatban az, hogy ez az Isten félelmét jelenti. Tehát, hogyha valaki nem féli Istent, akkor semmi esélye arra, hogy alázatos legyen. The second thing is A második dolog pedig is based on the example Christ gives us hogy az alázat ő, annak a példáját követi amit Jézus mutatott nekünk. Nem emberekre mutogatunk, hogy ő milyen alázatos. I'm a humble man. Én milyen right? alázatos vagyok. But we point to Jesus, hanem Jézusra nézünk because we see his humility is extreme. Mert az ő alázatossága az szélsőséges like, volt. We Ezt El right? tudjuk képzelni. Just, to, just try. De Próbáljuk meg. Okay, you have just there is. Te okay. mindent megteremtettél, okay. ami létezik a all, világon. All power is yours. Minden hatalom a tiéd. You just said, Let there be, and there was. Mondtad, hogy legyen világosság, vagy okay. más, és lett. Még egy vacsorát <laughs> sem tudunk így összedobni. We go shopping, El kell menni a boltba, it, fizetnünk kell az áruért, megtisztítjuk. Pop it in the oven. Berakjuk a sütőbe. A húst. You know, he just said let it be and it was. Isten csak mondta, hogy legyen és már lett. Okay. And then Philippians 2 says that he humbled himself. És a Filippi 2 azt mondja, hogy ő megalázta magát. Okay, from the highest position in the universe, a he humbled himself. Világ egyetem legmagasabb pozíciójáról ő megalázta magát. And, uh, Came in the of man. és eljött emberi formában, emberi formát öltött. Ez egy elég nagy lépés lefelé, nem? From God to man. Isten szintjéről az ember szintjére. Tudom, hogy néha úgy gondoljuk, hogy ott egy egészen pici lépés van ez a kettő dolog között. But it's a big step. De nem, ez egy nagy lépés. You know, uh, can you imagine? Somehow being incarnated in the form of an ant. gondold el, hogy milyen lenne, hogyha te mondjuk egy hangyában ö, öltenél testet. Maybe it would be closer to that, you know, like lehet, we, hogy, we must look like gods to ants. Lehet, hogy, hogy, hogy egy you picit know? ez jó hasonlat, nem teljesen, de hogy mondjuk egy hangya számára mi úgy nézünk ki, mint egy isten. Right? And, and If we imagine just being incarnated in the form of an ant. That, that's a pretty low thing. És akkor gondolj bele, hogy te egy, egy hangya formában öltenél testet. Ez egy ez egy elég ö, nagy lépés számodra lefelé. The Philippians 2 talks about even even in even in more brutal terms than that. He didn't just come as a man. De a Filipi ennél még keményebb szavakat használ, hogy Jézus nem csak egyszerűen emberként jött. You know, like a that respects, hogy egy tanító volt, és mindenki tisztelte. King that everybody obeys, egy király volt, akinek mindenki right? engedelmeskedett. Nem, hanem szolgának, form of A slave. Nem, hanem, ö, ö, szolgává lett. A slave. Szolgai formát vett fel. Tehát nem azért öltött emberi testet, hogy ő uralkodjon az embereken. Hanem, hogy ő Szógaia az embereket. So, if if you become the ant, you didn't become the ant to be the ant king, right? <laughs> Tehát hogyha már a hangyás hasonlatos visszatérve te, egy hagyával válsz, akkor nem te vagy a hagyó bojnak a vezetője, a királya. You became an ant to serve. Hanem a kis szolgahangya. To serve the ants, right? Hogy szóga, de többi hangyát. But then Philippians goes beyond. He says he didn't just come as a man as a servant. He came and he Died a death of a és a filippi levél még ennél is tovább megy, tehát nem csak, hogy Isten emberi formát öltött, és szolgai formát vett fel, hanem még egy, egy bűnözőhöz lett hasonló, és úgy halt meg, mint egy bűnöző. To the of human, of és uh, egyszerűen kitette magát, elviselte az emberiségnek a kegyetlenségét. But he created us. Right? Mégis ő alkotott minket. Sin, És mi, ami bűneinkkel megöltük őt. Érzitek, hogy micsoda hatalmas lépés volt Jézus számára lefelé, hogy így megalázza magát? He is our example of humility. Ő a mi példaképünk, hogyha az alázatról van szó. Third thing about humility it's based on a knowledge of our place. a harmadik dolog az alázattal kapcsolatban az, az hogy tudnunk kell ahhoz hogy hol is a helyünk. Okay. In fact the the Greek word means that knowing your place. A szó ezt is jelenti, hogy, hogy tudod hogy hol a helyed. Our significances founded in Christ. A mi jelentőségünk Krisztusban lett megalapozva. Itt van a helyünk. Means, És ez azt jelenti, hogyha elég egyértelmű módon, hogyha magadról túl sokat gondolsz, right? then you're sinning by In, in pride, right? Akkor ezzel ö, a, a büszkeség ö, bűnét követedem. Right, and we pick that out in És ezt ö, nagyon egyszerű so, emberekben felfedezni, ugye? Fú, ez egy nagyon beképzelt ember. Uh, he's he's not a leader. Nem egy vezető akad. Uh, and yet he's always He's always usurping control of the group, right? Mégis próbálja mindig magához ragadni a csoportnak az irányítását. He's always people what to do. Mindig ő, parancsolgat embereknek. Uh, we say, yeah, that's a proud person. És akkor könnyen rámutatunk, ó, oh, hát ez egy nagyon büszke ember. He doesn't know his place. Nem tudja, hogy hol a helye. Uh, but this also means, and this is not so obvious. De ez azt is jelenti, és ez már nem annyira magától értetődő, That been given gifts, hogyha God. Neked Isten adott ajándékokat és tehetséget. A place to serve. Egy olyan ö, helyet, ahol szolgálhatsz. And you bear your és akkor eltemeted ezeket az ajándékokat. That's also an indication that you're not humble. Ez is lehet annak a jele, hogy nem vagy alázatos. Lehet jele annak, hogy jobban érdekel téged azt, hogy az, hogy az emberek mit gondolnak rólad. Jobban érdekel téged az embereknek a véleménye, mint az, hogy engedelmeskedjél Istennek. Do you know people like that? Ismersz ilyen embereket? That are just so Akik oh. annyira így, így, Alá értékelik magukat. And, and you can just tell sometimes it's just a false humility. És sokszor uh, így ránézel és azt gondolod, hogy ez, ez egy ilyen hamis alázat. Ó, oh, so well. Ó, olyan jó énekelsz. Oh, no, really nem, nem, nem, nem, nem, mi no, never. Can never sing in front of people. Soha nem szeretnék emberek oh, előtt énekelni. people with your singing. De Isten megáldott téged ezzel a tehetséggel. Oh, hát, no, áld meg embereket azzal, you hogy know, ezt I kifejezed. I, I, you know, I Nem, én nem szeretnék én Emberek előtt állni, és akkor mindenki engem nézzen, hogy éneklek. Nem vagyok hát én alázatos <laughs> vagyok. Right? Really what they want is for you to just keep complimenting them. És igazán right? ők arra vágynak, hogy te folyamatosan tovább dicsérdőket. It's another form of pride. Ez valóban a büszkeségnek egy megnyilvánulása. So we're going to get into the passage right now, but those are three, just preliminary thoughts about humility. Tehát most be, be részletesen az igébe, de ez a három dolog csak egy ilyen előzetes arról, hogy mi is az alázat. Tehát elsősorban az alázat az, hogy féljük az Urat. And that we don't fear és nem emberektől félünk. Másodszorban And uh, humility is based on the example of Christ, not the example of a man. az alázat Krisztust teszi példaképé, és nem az embereket. And it's based on the knowledge of our place. És harmadsorban pedig tudjuk, hogy hol a helyünk, ha alázatosak szeretnénk lenni. Alright, so, are you ready? Chapter 5, verse 5 says. Ötös fejezet, ötös vers. Likewise, and if you remember, he's been talking to the church, church leaders. Úgy kezdődik, hogy ugyanúgy, és ha emlékeztek, akkor az első ö, négy vers az a gyülekezeti vezetőkhöz szólt. He's, he's to the church, how the be hogy hogyan szerveztedön össze a gyülekezet? Last week he spoke to the, the elders. Mutában arról beszéltünk, hogy Péter mit írt a vezetők and then számára. And then he says in verse five, likewise, you who are younger, be subject to the elders. Clothe yourself, all of you, with humility toward one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Ugyanúgy, ti ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek. Egy másiránt pedig valamennyel legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenérl, az alázatosoknak pedig kedjámet ad. So this is going to be our first point. Ez lesz a mi első napi rendi pontunk. Már sokszor beszéltünk erről Péter könyve kapcsán, hogy aki alázatos, az alárendeli magát. Alárendeli magát a tekintének. A tekintély az egy olyan dolog, ami Istentől való, ezt Isten adja az embereknek. Us to sin. Ö, és Isten úgy rendelte el, hogy mi engedelmeskedjünk és rendeljük magunkat alá a tekintélyének, addig, amíg ez a tekintély nem kényszerít minket arra, hogy vétkezzünk. És úgy gondolom, hogy a legtöbb konfliktusunk az életben, munkahelyünkön iskolákban, ő nem ment el eddig a pontig, hogy, right. hogy, hogy már vétkezésre buzdított minket a vezetőnk. It's, it's Lehet, ve hogy igen, de nem Us or us to sin. Tehát ritkaság az, hogy a főnökünk azt várja el tőlünk ö, kifejezett módon, hogy vétkezzünk. És right? sokszor meg mi mondjuk azt inkább, hogy jaj, hát ők nem tudják, hogy én olyan vagyok, mint egy hópehely, hogy olyan right. különleges vagyok. They, they just treat me like an ordinary screw. Csak úgy ö, bánnak vele, mint egy ilyen mindennapos kis csavarral. Amit megtaláltak egy szerszámos dobozban, ahol egy csomó más ilyen csavar van mint én. And I'm és nagyon meg vagyok sértődve. I have my rights. Mert vannak jogaim. And I'm not És nem fogom alárendelni so, magam. Our lack of our is, is based in pride. Tehát sokszor uh, az gondolom, hogy ami uh, a mi büszkeségünk, és az, hogy nem vetjük alá magunkat a tekintélynek, az inkább a büszkeségünk miatt történik. But Peter says, De Péter itt azt mondja, hogy aki alázatos, az alárendeli magát. Konkrétan azt mondja, hogy az ifjabbak engedelmeskedjenek az idősebbeknek a gyülekezetben. He says, we should clothe Uh, ourselves with humility. Mondja, hogy be magunkat, uh, az And this is a this is a word of putting on an apron. Ez a szó, ez, ez olyasmi, mint hogyha azt képzelnéd el, hogy épp mosogatni készülsz, és felveszed ezt a kötényt, tehát így beburkolod magad, és uh, szolgálni készülsz. És gondoljátok el, hogy Péter itt mire gondolhatott. Emlékezhetett arra az estére. The feet, amikor nem volt ott egy szolga, hogy megmossa a tanítványok lábát, and Jesus takes the, the apron, puts it on, és Jézus fogta ezt a, ezt a ruhadarabot, és fölvette, takes the, the, the pitch, the water pitcher, the és fogta lavour, ezt, a, ezt a lavort, meg a vizes kancsót, and begins washing the disciples feet. és elkezdte mosni a tanítványoknak a lábát és később visszakereshetitek ezt az igeszakaszt Péter nagyon vicces ebben a részben He probably wasn't trying to be funny. Valószínűleg nem próbált viccesnek lenni. But it sounded it sounds pretty funny. De de mégis úgy sikerült. But Peter remembers that that picture of Jesus. Péter talán emlékszik Jézusra, ahogy ezt megtette serving. Hogy szolgálta őket so, tehát ti is öltözzétek fel. Az alázatot mint egy ilyen kötényt, hogy szolgáljatok. És álljatok neki a munkának. És arról is beszél az ige, hogy Valamennyien legyetek alázatosak egymás iránt, tehát ez mindenkinek szól. Ez a vezetőket is magába foglalja és azért mondja ezt Péter mindenkinek, hogy legyünk alázatosak, mert Isten a gőgösöknek, vagy a büszkéknek ellenáll. Ez azt jelenti, hogy Isten a büszkéknek az ellensége. But he gives grace, de kegyelmet ad. Or he is the of, vagy barátja, az alázatosoknak. So Peter says, a humble person submits, Tehát azt mondja Péter, hogy az alázatos ember alárendeli magát, and you be humble. és szeretnél alázatosnak lenni, és úgy is kell, hogy legyél, mert senki nem szeretne Isten ellensége lenni. Do you do you think you have a Szerinted van esélyed? Come on, come on! Na gyere, on, boxoljunk! On, <laughs> Indulhat! Right? No, you don't have a Nem, Sorry. semmi esélyed nincs. You, bocs. Don't, you don't have a chance. Nincsen esélyed Isten ellen harcolni. Why would you want to be God's enemy when He's made a way for you to be His friend? <laughs> Miért szeretnél Isten ellenségévé válni, amikor utat mutatott számodra arra, hogy a barátja lehess? That in Christ we have peace with God, Romans 5 says. Roma 5 azt mondja, hogy Krisztusban békénk van Istennel. And uh, Peter here says that. És Péter itt azt mondja, hogy kegyelmet ad Isten the az alázatosoknak. Azt is megtanuljuk ebből a szakaszból, a második dolog az alázatról, a hatos-hetes részben, vagy versben, hogy aki alázatos, az gondtalan, vagy könnyebb az élete és sokszor nem így gondolunk az alázatos emberekre, hogy ők olyan gondtalanok lennének. Úgy gondolunk rájuk, mint hogy igen, igen szolgálnak, de mindig így aggodalmaskodnak valami miatt. És tényleg törődnek más emberekkel. De mindig aggódnak. This is what it says. It says, Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, so that at the proper time he may exalt you, casting all your anxieties on him, because he cares for you. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. So, no one wants to be the enemy of God. Senki nem szeretne Isten ellenéig elenni. Therefore, humble yourself. Ezért alázatok megmagatokat. This is a really passive um, verb form in Greek. A görögben ez az ige, ez egy passív alakban szerepel. It's not really something we do. Nem egy olyan dolog, amit mi teszünk. But it kind of means, you know, let yourself be humbled under. Hanem, hogy te, mint ha azt fejeznék, ez az ige, hogy te aláztassál meg Isten keze alatt. Az alázat, ez nem egy olyan dolog, amit így megtanulunk és gyakorlunk, így, így aktív módon. Hanem olyan, mint hogyha megalázunk magunkat Isten előtt, és így, így feladjuk saját magunkat. It's, it's hogy fölrakod a kezedet, és azt mondod, hogy megadom magam. Will be done. A te akaratod legyen meg. Az alázat, az nem egy olyan dolog, amit, amit cselekvően teszel, hanem az alárendelt életnek a formája. Azt mondja Péter a hatos versben, hogy felmagasztal teket Isten annak idején, tehát Istennek terve van veled. He exalts ő Felmagasztal. The humble. Valakit, aki alázatos. This is important. God doesn't exalt the proud, Ez nagyon fontos, mert Isten nem magasztalja fel azt, aki büszke. He exalts the humble. Hanem azt, aki alázatos. Which, uh, hello, which indicates that you know humble people actually make good leaders. és az azt fejezi ki, hogy aki alázatos, abban igazán jó vezető válhat. Right, humble before God. alázatosak vagyunk Isten előtt. a chance to exalt us. Akkor ez lehetőséget ad neki arra, hogy felmagasztaljon minket. My my brother has a funny story uh, from Tajikistan about about this. Az öcsémnek van egy ö, vicces története Tajikistánból, ami jól illusztrálja ezt. Really kind of nálunk nincsenek ilyen fajta szokások. But, uh, but when you go um, when there's a party or when you go visiting in Tajikistan, there's there's an order about where people sit. Ö, tehát nálunk nincs annyira így ez a fajta. Ö, Vendégség, de ott úgy van, hogy amikor valaki vendégségbe megy, akkor, akkor elég jól megvan határozva, hogy ki hol ül így a, a teríték körül. És ezt elmesélem nektek, és hogyha jól ismered a Bibliádat, akkor uh, tudod nagyon jól, hogy Jézus is elmesélte egy nagyon hasonló történetet. Tehát Tajikisztánban képzeljétek el, hogy van egy ilyen, ez a hosszú, nem asztal, hanem ilyen teríték a Földön, és az a legméltóságosabb, uh, legtiszteletre méltóbb hogy ami a legtávolabb van az ajtótól. And uh, and if you if you go to somebody's house or you're at a party, the host will seat you. Is hogyha you, you don't seat yourself, he seats you. Hogyha én is valaki hoz vagy egy olyan uh, vendégségen vesz részt, akkor nem csak hogy bemész és leülsz valahova, hanem a házigazda ültet téged egy bizonyos helyre. And um, and if more people come later, you know they're People might have to be és hogyha többen érkeznek később, akkor van, hogy egy kicsit arrébb kell menni, hogy a but beérkező embert is elhelyezzék a megfelelő helyre. Don't the, the spot. De az ember nem szeretne a, a legméltóságosabb helyre úgy you don't get out of spot. <laughs> mert, mert az elég kínos, hogy utána lejjebb raknak téged Anyways, onnan. So a story that he, he thought that he had been invited to a wedding um, through his wife. Through somebody that his wife knew. Tehát Áron uh, igazán nem ismerte a helyzetet, de úgy tudta, hogy egy esküvőre volt hivatalos, és a mennyasszon ismerte a, az ő feleségét, tehát a feleségén keresztül került ő oda. És akkor odaért, és akkor bement abba a szobába, ahol csak a férfiak voltak, ugye külön van a két and, uh, csoport. And they didn't really know what to do. They kind of like uh, igazán nem tudták, hogy mit kezdjenek vele, tehát valószínű nem volt ő várt vendég. And, and there was only one place left and it was this it, it was this uh, special place. Tük ed hely volt a szabadon, ez egy nagyon különleges hely volt. And uh, and and they és áront odavezették és mondták hogy üljön le. And ő to, to being in that position since he's a foreigner so many times when he's at a guest house he, he sits in that place. És right? hozzá van szokva kicsit ehhez a ez a megtiszteltető helyhez, mert a vendég ott, ott hatalmas tiszteletnek örvend, és ugye ő is külföldi és sokszor egy ilyen helyen ül. But then the groom és akkor megjött a vőlegény. And he had no place to és stay. neki már nem volt helye. Was, was, was Mindenki nagyon zavarban volt. And, uh, and Aaron out what was going on. És Aaron végre rájött, hogy mi is történik itt. És azt mondta, hogy uh, diszkréten be a telefonjára, zsebébe, és beprogramozta, hogy csörögjön. And excused himself to take the call. És úgy nézett ki mint ha valaki ép mondta bocsánat és kilépett a szobából És haza sétált. Mert hogyha ott ülsz már az asztal föln ugye akkor már nem tudsz hova menni csak csak haza inkább tehát itt most arra próbálok kiukadni, hogy Isten az alázatos embereket magasztalja fel. He doesn't exalt exalt proud people. Nem pedig a büszkéket. He exalts humble people. Hanem csak az alázatosokat. And then um, verse 7 says casting all your anxieties on Him. A hetes vers pedig azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvessétek. Now, in Greek that's that's not a, a new command, like uh, it is in the Hungarian Bible. A görögben nem így hangzik pontosan, mint a magyarban, hogy ez mint egy újabb parancsolat. Most have it that way too, as a, new a legtöbb angol Bibliában is így van, tehát a hatos vers az egy dolog, és most, mintha egy újabb parancsot adna. But Casting your cares. right? really. As it means that the seventh verse, or rather, that you So, humble yourselves. Cast your úgy, hogy közben a gondjaitokat Casting your cares. So, humble yourselves. Casting your cares. humble yourselves. Casting humble yourselves. Értitek? Tehát hogyan alázod meg magadat úgy hogy a gondodat őrel veted. Amikor a gondjainkat Jézusra vetjük akkor ezzel gyakoroljuk az alázatot People who don't cast their cares on Jesus don't trust them akik nem Jézusra vetik a gondjaikat, akkor az azt mutatja, hogy nem bíznak benne. Lehet, hogy azt gondolják, hogy az ő problémáik túl nagyok Isten számára. És akkor ugye ismerjük ezt a mondást, hogy, uh, hogy van, segíts magadon, az Isten is megsegít. Ez nem a Bibliából van. Right? Uh, but we act as if it's true. De úgy viselkedünk, mintha onnan lenne, és igaz lenne. You know, I'm like this sometimes. és néha én is ilyen vagyok. I have a Van egy problémám. So I, <coughs> my belt. Akkor össze húzom a nadrágcsíjat. And and és a szívemben elhatározom, hogy akkor most én nekiállok ennek a problémának a kezelésének és haladok vele egy kicsit. Before I pray. Mielőtt még imádkoznék. Okay. You know like I want a, a dolgokat. És akkor utána már eljutok egy pontig már tudom hogy akkor hogy is kérjem Istent segítségrét. Right? That's not it, it De Nem így person. működik egy alázatos ember számára. Says, no Az alázatos ember azt mondja hogy Isten számára nincsen túl nagy probléma. Ezt csak rávetem. De van egy másik módszer. Sometimes we gondoljuk, hogy a problémáink túl kicsik Isten számára. Ó, oh, hát ő nem ér rá. Gondoljátok el, hogy milyen az e-mail beérkező postaládája. Nem zavarom őt az én kis Right. We don't really that he cares. Mert igazán nem hisszük el azt, hogy ő törődik velünk. But Peter says that God is able. De Péter azt mondja, hogy Isten képes. És ő neki gondja van ránk. And a humble person casts their cares on Him. És egy alázatos ember reá a gondját. In fact, he says. All Valóban, azt mondja, hogy minden gondotokat. És nem néztem meg ezt a szót a görög szótárban. But all means all. De úgy általában az, hogy minden, azt szokta jelenteni, hogy minden. It usually doesn't mean some. Hát abban nem azt jelenti, hogy néhány, hanem, hogy az összes mindent. És ennek az az oka, hogy Jézusnak gondja van ránk. Jesus was always his cares upon the Mert Jézus is minden gondját az Atyára vetette. Amikor itt volt a Földön, akkor láthatjuk, hogy mindig elment és imádkozott. És a hour of deepest need és akkor, amikor a legnagyobb szüksége volt abban az órában, akkor is imádkozott. és a gondjait Istenre, az atyára vetette. So Tehát ez a vers elmondja nekünk azt, hogy aki alázatos, annak nincs gondja. Because he, a humble person knows that God is able. Azért, mert ő tudja, hogy Isten képes ezeket megoldani, és hogy ő, ő gondot visel rá. Az alázatos ember azt mondja, hogy én, én ezt nem tudom megoldani. Én ezt a gondomat teljesen odadom Jézusnak. Ez az ő felelőssége. És így néz ki egy alázatos ember. És ne felejtjük, hogy az emberek, akiknek ezt a levelet címezte Péter, ők, ők üldöztetésnek vannak kitéve. Egyelőre nem túl kemény üldöztetésnek. Okay, they're, they're Még nem dobják őket oda az oroszlánoknak, de ennek is eljön az ideje. And saying. You got, you got you got és Péter azt mondja nekik, hogy én tudom, hogy nektek vannak gondjaitok. You got, you got, you De nem kell nektek ezekkel megbírkózni, mert van egy istenetek. How meg magatokat előtte és kéritek az Ő segítségét. Bezsatok benne. Neki gondja van rátok. Number 3. Harmadik dolog. Humble person fights. Ah, ah, az alázatos ember küzd. Okay. Uh, this might be surprising. Ez lehet, hogy meglepő lesz. Uh, but we're going to have to define what fighting means. De uh, definiáljuk azt, hogy mit jelent ez, hogy küzd vagy harcol. And we're going to need to define who the enemy is. Uh, meg kell határoznunk, hogy ki is az ellenség. But verses 8 and 9 says, "Be sober-minded, be watchful. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour." Resist him, firm in your faith, knowing that the same kinds of suffering are being experienced by your brotherhood around the world. vers. Legyetek józanok, vigyázatok, mert ellenségetek az ördög mint ordító oroszlányás keresve kitnyeljen el. Ájatok ellene a hitben szilárdan tudván, hogy ugyanazok a szenvedések be testvéreiteken e világban. So he starts in verse 8 says be sober, be watchful your adversary. Tehát úgy kezdje a nyolcas verset, legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek. And there's no and or for in there. You would expect that, right? És nincsen közel nyelvtanilag ö, talán várató lenne, hogy legyen egy, egy és, vagy be azért. Be sober and, legyetek józanok, és watchful, vigyázzatok, because mert mondjuk Satan. magyarban van ellenségetek. And, and it just seems that Peter is like saying, This is urgent. Olyan, mint hogyha Péter azt mondaná, hogy ez nagyon sürgős. I don't have time to write and, and Nincs for. időm, hogy itt beszúrjam azt, hogy és, meg mert, azért. You're in a war. Mert ti egy háborúban vesztek részt, battle. egy ostromban. És nem tudtok uh, harcolni, hogyha bevagytok rúgva. You can't fight if you're asleep. Nem tudtok harcolni, hogyha alszotok. And our battle is not a is? against flesh and blood Paul tells pa mondja nekünk hogy a mítusokodásunk nem test és vér ellen van you know it's not against a it's not against a um, you know uh, a red a, a child dressed in red with horns and a tail you know Ez Farsang, you know nem egyen farsangi kis figura ellen van a mítusokodásunk a yeah. klein kis pirosúhába van és kis szarvacskái vannak but Our enemy, Peter says, is the devil. Itt Péter, hogy az az ördög. And he uses the word adversary, which means um, our opponent in a court. Yeah, the what do you call it? The prosecuting attorney. Aha, tehát mint a vádló, uh -huh. tehát hogy mondjuk te vagy az elítélt, és akkor van a vádló ügyvéd. Tehát ez a szó erre utal, ez az ellenség, hogy, hogy ez a te vádló ügyvéded ott a bíróságon. Uh, as, as és úgy írja le ezt, mint egy ordító oroszlán. Now, first, first of all, know in a Elsősorban okay? az alázatos emberek tudják, hogy harcban állnak, And know who the enemy is. és tudják, hogy ki az ellenség. Sokszor... Azt gondoljuk, hogy az ellenség a főnökünk vagy a házastársunk. I, I when, when Greg us. Emlékszem, amikor a Greg összeadott minket. He said, look, at your, look, at your, look at Melinda, look at Matthew. És mondta, hogy nézzetek egymásra. That's not the enemy. Nem ő az ellenség. Right, It's not the enemy. Nem ő az ellenséged. But so many times we think our enemy is just the person that rubs us the wrong way. Sokszor arra gondolunk, hogy az az ellenségünk az az ember, aki legjobban kihozza a sodrunkból. Our enemy is not the Az ellenség az nem a kormány. It's not the vagy a kínaiak. Or the Soviets, or vagy a szovjetek vagy mit tudom én. Our enemy. Is the devil. Az ellenségünk, az It's a sátán. Ez egy szellemi hadviselés, amiben mi részt veszünk. És azt mondja, hogy az ördög olyan, mint egy ordító oroszlán. Now, what is with the devil? Ö, milyen ö, állatnak a képe kapcsolódik általában az ördökhöz? Mondjátok? Yeah, Kígyó, igen, jó, igen. Igen. Uh, because snakes are Sneaky. Sneaky. Mert a azok olyan alattomosak. Right, they sneak hozzá, és így ha hirtelen megjelent. But here Peter decides to call Satan a lion. De itt Péter úgy dönt, hogy az ördögöt mint egy oroszlánt mutatja and, be. And not a lion that's like hunting. Nem egy vadászó oroszlánként. But one that's roaring. Why, why would... Hanem mint aki ordít. Why would be roaring? Miért bőg ez az oroszlán? Well, Peter <laughs> Péter nem mondja, el, de nekem vannak ötleteim. Okay, one is that he's accusing us. Az egyes az az, hogy ő, talán ő vádol minket. Remember he says, Satan is like our accuser. azt mondja, hogy a Sátán olyan mint ami vádlunk. Okay, and just imagine that there in the heavens, there's a throne room, there's a there's a courtroom. Képzeljétek el, hogy a mennyben is van egy ilyen bírósági terem. And and there's the the the judge, Csakkor Jesus, ott... on on the. On the stand, right? Ott van a, a bíró a, az ítélő székben ül, Ő Jézus. And there's a big TV screen and our lives are playing on it. <tos> és ott van egy nagy TV képernyő, és ott peregnek az életednek az eseményei. And there's Satan. És ott ül a sátán. And he's going, És ordít, hogy nézd oda. Megint ezt csinálta. <tos> right, Vádol minket. <tos> He wants to make sure that, that... Az a feladata, hogy felhívja Jézus figyelmét arra, hogy mennyit védkeztünk. És azt szeretné, ha mi is teljesen tudatában lennénk annak, hogy mennyiféle bűnt követtünk már el. Because he wants us to give in. Mert azt szeretné, ha mi feladnánk, megadnánk magunkat a bűn előtt. He wants us to doubt God's grace. Azt szeretné, hogyha kételkednénk Isten kegyelmében. He wants us A szeretné, hogyha kételkednénk abban, hogy Isten képes nekünk megbocsájtani. És így érezzük magunkat, ugye, hogyha vádlás alatt vagyunk. Ezt did ezt you did that. És akkor azt hogy hát igen, így van. Tehát akkor ennyi nincs számomra kegyelem? I'm accused I'm judged I'm sentenced. Engem elítélték és most már vége kész itt a büntetésem. Many Christians live under that accusation. És nagyon sok keresztény úgy él, hogy ez alatt a vád alatt éli az életét. Are the with sin. és pontosan ezért állandóan elveszítik a bűnnel szembeni harcot. Mert feladták. I guess God's, God's can't, God can't me. Hát, oké, okay, akkor Isten nem tud nekem megbocsájtani. Mindig csak a vádlásokat hallom a fejemben. And if you're like that today, és ha olyan vagy, mint ez a bizonyos ember, hear the csak a vádlásokat hallod a fejedben. No. Tudd azt, the God's grace is hogy Isten kegyelme elég. Okay. Isten kegyelme elég. Itt another reason why might egy másikok ok arra, hogy miért ordíthat ami ellenségünk? Hogy megfélemlítse minket. Ha hallasz egy oroszlánt, amelyik épp így hatalmasat vög, akkor emlékszel a fogaira. The strong jaws. Hogy milyen kemény és erős az állkapcsa, és milyen ö, élesek a karmai. Sátán azt szeretné, ha mi félnénk, be hogy teljesen megfélemlít minket, to be afraid of death, hogy féljünk a haláltól, to be afraid of imprisonment, hogy féljünk a bebörtönzéstől, hogy be of a future. Féljünk a jövőtől. To be afraid of loneliness, hogy féljünk a magánytól. És az, hogy a, a kultúránkban teljesen így a, a háttérbe szorulunk. Wants us to doubt God's and to keep us. Azt szeretné, hogyha mi kételkednénk abban, hogy Isten meg tud minket tartani. Right. Szeretné, hogyha kételkednénk abban, hogy Isten még akkor is meg tudja tartani a mi életünket, hogyha minket az oroszlánok közé dobnak. And a, third why maybe devil is a harmadik ok arra, uh, hogy miért ordíthat ez az oroszlán, hogy provokáljon minket. In a szenvedésben, Satan wants us, a Sátán azt szeretné, to rise up in our pride, hogyha mi a büszkeségünkben like találnánk, he, like he did, ugyanúgy mint ő, and say enough. és azt mondanánk, hogy na, ebből elég. It's not fair. Ez nem fair. I have my rights. Jogaim vannak. <laughs> Jesus is not protecting my rights. Jézus nem védi meg az én jogaimat. Valakinek akkor megkéne, hogy védje ezeket. So Akkor majd én kiállok az igazán mellett. So I I think there's there's good reason to understand why tehát úgy gondolom, hogy jó okunk van arra, hogy miért írják le a sátánt úgy, mint ordító oroszlánt. Szeretne vádolni minket, megfélemlíteni minket, provokálni minket, hogy legyünk büszkék. És miért teszi ezt? All because he wants azért, mert azt szeretné, hogyha vele tartanánk a pokol felé. Mindent gyűlöl, amit Isten szeret, és Isten szeret téged, ő gyűlöl téged, szeretné elpusztítani Isten teremtéseit. Szeretné elpusztítani azt, amit Isten újjá szült. he will only be satisfied, if We give up. És csak akkor lesz elégedett, hogyha mi feladjuk. Az egyik író így ö, ö, mutatta be nekünk, hogy a, a sátán felfalja a hitünket. And he wants us dead. És szeretné, hogyha halottak lennénk. So Peter says him, stand him. Tehát a Péter azt mondja, hogy álljatok ellene neki. Kind of like szilárdak. Körülbelül úgy, ahogy Jézus, amikor megkísértetett a pusztában. He didn't fight with him with weapons. Nem eszközökkel vagy karddal harcolt ellene. But he stood against him with the word of God. Hanem Isten igéivel szembe az ellenséggel. Okay, and here's something that really excited me uh, this week as I was studying. It says, uh, knowing. This is verse nine. Resist him, from in your faith, knowing that the same kinds of suffering are experienced by your brotherhood throughout the world. És itt van egy rész a kilences versben, amelyen kem nagyon bátorított ezen a héten, amikor készültem, hogy, ugye elneállunk a Sátánnak szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szemvedések telnek be testvéreiteken e világban. And I was again this knowing. This is the same grammar structure, like resist him, knowing that it. Tells us how we do it. És itt ugyanez a nyelvtani szerkezet szerepel, tehát hogy ellenállunk a sátánnak úgy, hogy tudjuk, tudván. És azon gondolkodtam, hogy az, hogy tudom, hogy a világon sok keresztény szenved a hitért, hogyan segít nekem abban, hogy ő, sztilárdan álljak a hitben és itt van is néhány dolog erre. One we know we're not alone. Az egyik az, hogy tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül. You think suffering for Christ? Difficult. Gondolod az, azt gondolod, hogy a te Krisztusért való szenvedésed nehéz? a Mindig tudsz valaköt találni, akinek a története még szörnyűbb mint a tiéd. And who has stood firm? És aki szilárdan megállt you're not ebben. Alone. Nem vagy egyedül. They counted the cost. Ők is számoltak a, az ára. And when we read those stories we're encouraged. És amikor elolvassuk ezeknek az embereknek a történetét, akkor ez bátorít minket. I mean, I, I personally a, a personal, very dear friend of mine was actually shot in Lebanon for her faith in Jesus. Uh, van egy személyes jó barátom, akit lelőttek Libanonban a hitéért. And when I think of Bonnie, I'm, I'm encouraged. és amikor Bonnie-ra gondolok, akkor felbátorodom. Strange. Ez valahol furcsa. But I know, I know, I know that the glory that awaits a believer is worth it mert tudom hogy hogy az a dicsőség ami egy hívőt vár az az megéri a küzdelmet but here's, here's, one, here's the thing that really kind of got me excited as i was thinking about this question de az a dolog ami ami nekem nagyon izgalmas volt amikor ezt tanulmányoztam az a következő knowing that other christians are suffering makes my suffering az, hogy tudom, okay. hogy más keresztények is ö, szenvednek, az az én szenvedésemet ö, kevésbé személyessé teszi. It takes the pressure off. Úgy, úgy leveszi rólam a terhet. It's not about me. Nem rólam szól ez a dolog. Because why are suffering around the world today? Azért mert miért szenvednek keresztények világszerte ma? Because the name of Jesus. Jézus nevéért. Okay. Jézus eljött. The Christ. A Krisztus. The Messiah. A Messiás. Perfect tökéletes. Okay, you would go like, the right? Gondolnát hogy ilyenkor az emberek azt csinálják, hogy oh, ott van a tökéletes ember, és magasztalják. But, but no, the world can't stand the perfect person. Nem, a világ nem tudta elviselni a tökéletesség, a tökéletes ember jelenlétét. a világ és a, az emberek nem tudják elviselni a szentséget. And so they killed him. Ezért megölték. And Jesus is no longer here, És right? Jézus már ugye nincs itt velünk testben. But the body of Christ, the church. De itt van Krisztus teste, a gyülekezet. And we continue to represent Jesus here on earth. És mi folytatjuk azt, hogy Jézust képviseljük itt a Földön. Are you, are you getting the picture? Értitek, hogy mire gondolok? És a és a világ gyűlölte őt, the world hates us. és ugyanúgy gyűlöl minket is. So no Tehát ez már nem a tesz személyes kis szenvedésed. And, and this to me a years ago. És ez néhány éve történt velem. Down at the skate park. A, itt a Jubi parkban. The the star BMX rider at the skate park. Volt egy ilyen uh, nagyon tuti BMX biciklis. I thought that's that's That's gondoltam mindig hogy bárcsak hogy ő megtérne Krisztushoz. And Sokat beszélgettünk. To some eljött néhány angol klubra. He started nagyon jó kérdéseket tett fel. And then all of a he just very És aztán egyszer csak kezdett nagyon eltávolodni tőlünk. És Egy barátnak a barátyától right? megtudtuk. Oh yeah, this guy heard that you guys are a sect hogy ez az ember hallotta valakitől, hogy mi egy szekta vagyunk. És utána is nézett az interneten, és tényleg a Wikipedia vagy valami uh, oldal azt mondta, hogy igen, ez egy szekta. És engem ez személyesen nagyon by that. És engem ez személyesen nagyon megbántott. He thinks I'm like a a cult arra gondol ez a, ez a gyerek, hogy én egy, egy szektavezető vagyok? I lie to hogy én hazudok az embereknek? I hogy én manipulálom őket? What cult do. Mert ugye a szektavezérek ezt teszik, nem? És engem személyesen nagyon megbántott mindez. És itt jött be az, amit Péter mondott, hogy gondolj arra, hogy ez testvéreiteken ugyanígy be beteljesül a világ, világszerte. Ez, ez nem egy új dolog. Nem rólad szól. It's about Jesus. Jézusról szól. It's about Jesus. Jézusról szól az egész. Nem ö, akarják az ő bizonyságtételét befogadni. Te csak egy ö, üzenethozó vagy. You know, egy kicsit lazíts. Azért, mert amikor nagyon a szívünkre vesszük a dolgot, hogy ez egy személyes sértés, akkor állandóan harcolni akarunk ezzel. Péter pedig azt mondja, hogy kicsit lazuljatok el. Stand firm in your faith. Álljatok a hitben szilárdan. And, and de tudd azt, hogy nem rólad szól ez az egész. Oké, okay, okay, és megpróbálom gyorsan befejezni. A negyedik dolog, that uh, Peter talks about humble people is that humble people have expectations. Amit által mond Péter az alázatos emberekről az az hogy ő elvárásaik vannak. And this is also something um, against what we normal think of of humble people. És ez is egy kicsit olyan uh, amit általában nem gondolunk az alázatos emberekről. Uh, I used to think that uh, as a, uh, a musical missionary that um, the humble way to handle invitations is to not talk about money. Uh, azt gondoltam, okay. egy, egy példa uh, arról, hogy én itt vagyok ugye misszionáriusként, zenészként, hogyha meghívnak valahova szolgálni, akkor, akkor, akkor nem szabad a pénzről beszélni. Nem szabad, hogy elvárjam azt, hogy mondjuk uh, kifizessék az úti költségemet. And then one time uh, I, I, I went and like every day for a week went to this one place, For gas to, to get there and back. Egyszer meghívtak engem dicsőítést vezetni egy konferenciára, egy másik városban volt ez az esemény, és minden nap oda kellett mennem, tehát oda-vissza kocsival, egy 25 forintom ráment erre a hétre, így benzinben. The és a hét végén nagyon kedvesek voltak, és kaptam tőlük egy ilyen kis csészét. But yeah, it didn't have any guests. Nem volt benne még benzsem. sem. I <laughs> uh, and, and I remember Sekávég. and I remember feeling a little bit like uh, disappointed, a little bitter, like oh, don't don't they know that you know, I got És expenses too. Kicsit csalódott voltam, meg kicsit keserű, hogy hát nem gondolják, hogy azért én erre sok got, pénzt költöttem. I have a family to uh, support. So, a családom elkinöket tartani valahogy. And and then the Lord began to say, you know, that's not real true humility what you were What you were practicing. És az úr egy kicsit uh, így uh, a fejemre koppintott, hogy hát uh, ez nem igazán jó fajta alázat, amit te itt uh, csinálsz most. Legyél őszinte, és várjál el valamit. Egyezetek meg az elején, és ehhez tartsd magad. So if I get an to, to play Tehát, I, hogyha I, meghívnak engem valahova zenélni, Maps, akkor megnézem a, a Google-ban a térképet, I how much it's cost, és kiszámolom, hogy mennyibe and, fog kerülni, és akkor megkérdezem, hogy, hogy hát körülbelül ennyi költségem lesz, hogy esetleg tudnátok -e ezt fedezni. And I Not <laughs> És akkor sokszor ezt gondoltam, hogy de hát ez nem túl alázatos. De én azt gondolom, hogy ez ez abszolút belefér az sort of that, yes, És kicsit ezek a versek is erre bátorítottak engem, hogy egy alázatos embernek is lehetnek elvárásai. Speci has Konkrétan az alázatos ember várja a dicsőséget. I, I like that word more and more. Én nekem egyre jobban tetszik ez a szó. Because it says, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you into his eternal glory, that's our word, happy word, in Christ, who will himself restore you, confirm you, strengthen, and establish you, 10-11. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, és itt ez a kedvenc, nagyon boldog szavunk. Miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ővi a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. So he says you're going to suffer a little while. Ez azt mondja itt tudja, hogy egy kicsit szenvedtek. It's the glory lasts forever and ever. De az örök, a de a dicsőség az örökkön örökké tart. Okay. It's it's um quantitatively uh like different. <laughs> Ez a <egy> dimenziók belé különbséget <laughs> right, jelöl. Little little while suffer Kicsi glory that lasts forever and ever. Szenvedés és az örökkön örökké tartó dicsőség. He says after azt mondja, hogy az után. So you're not, you're not right Tehát ez azt jelenti, hogy you're itt not. és most nem fogtok túl sokat megtapasztalni ebből a dicsőségből. Hiszem az, hogy betekintést nyerünk ebbe itt-ott, a, a földi életünk során. But God is saving the very best for De Isten a végére tartogatja a legesleg It's come after suffering. Ez a szenvedés után. Fog a dicsőség a szenvedés után. Resurrection comes after death. A feltámadás az csak a halál után következhet. Talks about being called to his eternal glory. Arról is szólít az igen, hogy ő elhívott minket az ő örök dicsőségére. Tehát az életünknek van célja, van iránya, mi haladunk valami felé. Azt mondja, hogy ő maga fogja ezt This is a ez, egy, ez Jézus Krisztusnak egy okay? személyes vállalkozása. He is not angel to get us to glory. Nem egy angyalra bízta hogy minket elvigyen a dicsőségre. A human agent to get us to glory. Nem egy emberi ö, munkatársra bízza azt, hogy majd ő elvisz minket erre a dicsőségre. Ez Krisztusnak személyes vállalkozása, tehát ő maga fog arról gondoskodni, hogy ez megtörténjen. He describes God as the God of all grace. Úgy írja le Istent, mint a minden kegyelem Istene. Ő neki kegyelme van arra, hogy elhívjon minket. Hogy megváltson minket. Grace to keep you, Megtartson minket. Grace to perfect you, hogy tökéletessé tegyen minket. Grace to change you, Hogy megváltoztasson minket. And the grace to glorify you. És hogy dicsőségesse tegyen minket. It's all grace. Ez mind a kegyelem és semhol máshol nem találjuk meg ezt a kegyelmet, csak a Jézusban. Ő a minden kegyelem, Istenem. Szerintem ez Istennek az egyik legjobb neve. Hogy a minden kegyelem, Istenem. és azt mondja, hogy Ő maga fog minket felkészíteni. Tehát idea is teljesíteni. He will confirm us. Megszilárdít minket. Tehát, to make stable. Tehát, hogy ö, egyenesen szilárdan and to make, álljunk. And to, to make constant. És állandóvá. Tehát ilyen állandó szilárdságot ad nekünk. Nem úgy, hogy most megállunk és akkor aztán később eldőlünk. But we're, we're going to be made constant. Hanem hogy állandó legyen ez a szilárdság. To to be made megerősít minket, erőssét ez. Pál azt mondja, hogy ö, Isten, ami gyengeségünkben erős. Humility, we the grace of God and we're Amikor alázatosak vagyunk, akkor megkapjuk Isten kegyelmét, és ő megerősít minket. And the word, to és a negyedik szó az, hogy megalapoz minket. Which means to a big hole fill it, fill Ugyanúgy, mint egy építkezésnél, hogy nagy gödröt ásol és betont töltesz bele. To give a foundation. Hogy alapot adja háznak. Amikor tínédzser voltam, akkor az egyik nyári munkám az volt, hogy egy temetőben nyírtam a füvet. És ez egy régi temető volt, tehát már 50-60 éve nem használták. And, And uh, all the all uh, mészkő volt uh, mindegyik sír. És hogyha ha láttatok már ilyen sírkövet, akkor tudod, hogy 50 év után már nem olvasható rajta a felirat. And uh, they didn't, um, és you know, <laughs> nem alapozták meg jól ezeket a köveket. Nem mentek fagypont, vagy a föld fagyáspontja alá, right? hogy még jobban beássanak. Tehát minden tavasszal kimentem a temetőbe, Stones, new, new stones that had és over. mindig újabb és újabb köveket találtam, sírköveket, amik így összedőltek. I them up. Próbáltam ezeket visszaállítani. Ha nem tudtam, akkor próbáltam egy jó helyet találni, ahol így felállíthattam őket együtt. But for to stand, it needs a right? ahhoz, hogy valami megálljon, szükséges, hogy legyen alapja. It needs a deep Kell egy nagy gödör. It needs a bunch of rock and cement. És and sok cement és kő. Jesus is the foundation for our lives. Jézus az alapja, ami életünknek. And then he finishes with <coughs> praise. dicsőítéssel fejezi ésben. He says to him, be dicsőség és a hatalom örökkön örökké és így ér véget a mi életünk. In, in glory. Dicsőségben. And for his praise. és az ő uh, dicséretét szolgálja ez. And this is how Peter his és így fejezi be Péter a levelét. But he does have some personal matters. de van itt néhány személyes dolog a végén. And since the pizza hasn't come. És since a pizza még nem jött. Bizony right. ugye mondjuk. Beátsy, ordered for right? rendelted. <laughs> van idő egy kis üzenetre. Tehát biztos vagyok abban, senki nem megy haza, mivel mindenki itt a bédel. We, we see, I, I purpose, És Péter nem biztos, hogy ő direkt teszi ezt, de ad nekünk két példát az alázatos emberekre. Uh, by Silvanus, the faithful brother, as I regard him, I have written to you br briefly exhorting and declaring that this is the true grace of God. Stand for a minute. She who is at Babylon, who is likewise chosen, sends you greetings and so does Mark, my son. Greet one another with a kiss of love. Peace to you all who are in Christ. Silvanus által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek. Rövinen írtam. Bátorítva titeket és bizonságot téve arról, hogy az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszönt a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet és Márk, az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok. So he says that is a Tehát azt mondja, hogy Szilvánusz egy hűséges szolga. Some people think that this means that wrote the as Paul Néhány Biblia azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy Szilvánusz volt az, aki írta ezt a levelet, ahogy Pál, vagyis bocsánat Péter diktálta neki. But many just think that was the, the Sokan azt gondolják, hogy Szilvánusz volt a postás. Um, It really matter. Igazán ne, lényegtelen. It's, and it's the same, as the same that was Paul's traveling companion. és uh, valószínű, Silas. hogy hogy uh, a Szilásznak felé meg, aki pállal utazott együtt. And, uh, és hogyha tényleg így van, hogy ő egy is ugyanaz ezzel a személlyel, akkor ő tényleg egy nagyon hűséges szolga volt. Aki hajlandó volt arra, hogy Pált elkísérte az útjaira. Even in with Paul. Még úgy is, hogy vele együtt szenvedett a börtönben. And then to Peter. És aztán hajlandó volt arra, hogy ő alázatosan szolgáljon péterrel együtt segítsen neki abban hogy kommunikálni tudjon a, az egyházzal akik szétszóródtak a mai törökország területén Peter says that, um, mentions Babylon. péter megemlíti babilont Rome. Sokan gondolják, hogy ez Róma. Hogy esetleg ez a a kódolt kifejezés arra, hogy itt Rómáról van szó. So Tehát azok, akik Rómában vannak, üdvözölnek titeket. So Mark, És itt teszi ezt Mark, az én fiam. And I Bárcsak lenne még 15 percem, hogy Márkról beszéljek, talán He, majd egy nap megteszem. He's one of my favorite ő az egyik kedvenc uh, emberem a bibliában. He was probably a or 12 boy in Jerusalem when Jesus was killed. Ő valószínűleg 10-12 éves fiú volt Jeruzsálemben, amikor Jézust megölték. Kind of first, És ő úgy nőtt fel, hogy ő volt az első, én második generációs uh, keresztény. He saw the things that happened. Látta, hogy milyen dolgok történtek. Sokan gondolják, hogy az ő házában uh, volt az utolsó vacsora. And uh, Paul picks this young man up És Pál uh, fölszedi ezt a fiatal 15, uh, embert, years later about. Később, 15 évvel később maybe így he's, rátalál. Maybe he's, 30, years old at the time. 30 év körül van ez, ekkor Mark. And és így felkarolja és elviszi magával ezekre a missziós utakra. And Mark fails. <laughs> és Mark elbukik. Hazamegy. We, we nem tudjuk miért. I have, I have, I have a theory. Nekem van egy elméletem. Még nem jött a pizza. Oh, it has? Oké. Okay. Oké. Okay. No. Um, That. Nem, most nem menjünk ebbe bele. On, De tudjuk, hogy később. Paul who was really quite upset <coughs> at him, Pál, aki eléggé föl volt háborodva azért, mert Mark elhagyta őt. He writes to Timothy and says, "Send Mark because he will be of much Value to me. Tehát elhagyta őt erről az útról hazament, ugye? És később viszont azt írja Pál Timoteusnak, hogy küld el Márkot, mert ő nekem nagyon értékes segítőtársam. So Tehát tudjuk, hogy ők megbékéltek egymással. Tehát és azt is látjuk, hogy itt Péter Márkra úgy tekint, mint a saját fiára. That, um, hogy sok időt töltöttek együtt, and so in reality when Mark writes his gospel, és ezért amikor Márk megírta az ő evangéliumát, writing it from the testimony of Peter, who was there with Jesus. Ő sok mindent felhasznált, Péter bizonságtételéből, aki ugye személyesen ott volt Iézussa együtt. Ét is van egy példánk egy alázatos emberre, nem egy tökéletes emberre, hanem egy alázatos emberre. And then he finishes his letter. Peace be unto you who are in Christ. És akkor így fejezi be, hogy békeség minnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok. He says, I've written. This is in verse 13, I've written to you. I'm sorry. Verse 12, I've written to you. A 12-es versben azt írja, hogy bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Ezért írja ezt a levelet. És a szívedben meg tudod válaszolni azt, hogy az első Péterre alapozva mi Isten kegyelme? I think it's really that you. Uh, Write some of these things down. Hammer them in. szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a dolgokat átgondold, leírd és így a fejedbe vésd. Én ezt írtam le tegnap. To to hogy megértsem azt, megpróbáljam megérteni, hogy mit mondott Péter. Ez egy egyszerű mondat. Isten ő, kegyelme a hívő számára. Is keeping him through suffering. Az, hogy megtartja őt a szenvedésen keresztül. Úgy if hogyha az egész könyvet megnézem. Peter Péter megadja nekünk a szenvedésnek a teológiáját. Hogy Jézus neve miatt szenvedni fogunk ebben a világban. Isten kegyelme meg az, hogy Ő megtart minket ebben. Ő minden kegyelem Istene. And I hear that the kids have been let loose. És hallom, hogy a gyerekeket szabadjára engedték. So this remélem, hogy ez jó üzenet volt számotokra. No, I want us to move in the direction of humility, as individuals and as a church. Szeretném, Hogyha mind egyenként, mind gyülekezetként az alázat felé haladnánk. hogy alárendeljük magunkat. És gondtalanok legyünk. Fight the good fight. és jól megharcoljuk a harcot, we would have of glory. és várjuk azt, okay. hogy dicsőséget kapjunk. Lord Jesus, thank you that you are our humble King. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vagy ami alázatos királyunk. And that time we get to celebrate this in a big way. és karácsonykor ezt egy nagyon nagy ö, módon meg tudjuk ünnepelni. We get to with um, with a of angels and with with arra, hogy te nem úgy jöttél el hogy angyalok vettek körül és hatalmas dicsőségben voltál of a, of a hanem egy kisbaba formáját öltötted föl you humbled yourself. megaláztad magad Lord, help us follow you in your example of humility. Istenem segíts minket abban hogy a te alázatos példádat kövessük and may the world know that you are You are against the proud, és hadd tudja meg a világ, hogy te ellenállsz a gőgösöknek. És te, minden kegyelem Istene, kegyelmet adsz az alázatosoknak. Jézus nevében. Amen. Amen. Okay.